بسم اللہ الرحمن الرحیم خل هو الله احاد اللہ الصماد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احاد سورة الاخلاص دھامکی سورت تے فنوزو ترطیب کی دایو سلدو لسم پاس دا سورت تے لہب او د قرآن په ترتیب کې دا دو اشتم نمبر صورت ده پس دا صورتون پس دا نازل شگه ده ده صورت گر نمونه دی ده تا صورتون معرفت ہوئی دا غیو نمونه نبا خبره کو دو اش نمونه تفسیر رو حلمانی و نور رو مفسیرین و دي صورت المعرفت اور د زکوې ترمزي کې حديث راضي چې مشرکین او تپوس کړهو چې موږ ته د الله په جنګلې و دا الله تعارف راته و کا نو دا صورت نازل شو دا معرفت د دا باري داله ده په دې نسبت دی سورت داول دا ټکی ترجمه دار اوس بسم الله الرحمن الرحیم قل توحد توحید الله هو اغه ذات ته تاسو ته پوس کوای نو هغه یو ده دا سورۃ الاخلاص دې سورۃ کې دی تعارف د باری تعالی وکاو نو بیا هو مرزا هغه مسول لې تاسو کوم تپوس پوس کوای نو هغه الله یو ده داود دې سورۃ توحید دې مخی منگویلیو چھو مقاسد دو قرآن بیانیگی نو کله یو صورت کی یو مزمونی نو دیکھے خالص توحید د باری طالعی ذکر کا ربت دا دے مخی سر دیرو جوہا تو منے دے یاو وجدان چھ مخی وننا توینا کلکاو سر خیر کسیر دل راک نو دلتا بیان کی چې خیر کسیر سدے توحید د الله خیر کسیر دے قل هو اللہ آحد جو ام دا دیں چه مخ کی صورت کې تبایی د دشمن بیان شوا چه ابو لاحا نو سبب د تبایی سو چه توحید مسئلہ نو امانا لے هو الله آحاد در ام چې دانے جمخ کی وینی وقل یاو الكافرون بی کارٹ ہو کئی به بی کارٹ کے بفیدت توحید بے بیان شی کتاب وکاٹ نه کوي او کافر سره جوړ ساتین او د الله توحید نخ کارې کیږي لکه نن چې خلک واحده تول ادیان خبرې کوي چې خپل چوره نه او د وسرو کا چېره نه نو دیمه نه توحید نخ کارې کیږي کنه دا څه وي نام بیاله مسالم به بیان ولیکو نوح علی سلام نه محمد عربی صلی الله علیه وسلم پوری نخبل توحید به بیانې زکه وقول ویني ټولو سره کې دا بیان دې د توبه خلکو دا بیان کوي خلاصه دا چې دین صورت کې پینځه جملی دي او پینځه عقيدي دي پکې هر یو آیات کې ځان لزان لاقیده ده صورت کې دو قسم صفات بیانېږي صفات ثبوتیه او صفات سلبیه صفات ثبوتیه دي تو ته الله لزاقي ثابتل ضروري وي حنو صفات سلبي دي ته وي چې الله نه نفکول ضروري وي او کله چې صفات سلبيا بيانيږي نو هغه سبب دي صفاتو ثبوتي او د اثبات د پاره الله سبحانك اللهم الله ته پاکه نو پاکواله الله ده نه چې لم یلد و لم یولد الله اولاد نشتی نو الله چاہتا محتاج نه ده نو الله خالق ده الله مالک ده پس صفات سلبیه او سرا تعارف دو باری تعالی ثبوت او وجود دو باری بیانی په دنیا کې ډېر کافر یو کافر ده چې الله وجود نه مننه ملاحذا کافر داهریان نو پاول لفظ کې پېرت کوي قلت اور ته وها هو الله واحد آغازات چې تاسو یې تاسو کوای داغه نو ملاده هغه یو دی هو زمير الله راځي کې جماع کې مرځای کړه نو الله موجود دی نو الله وجود باندې دلیل لا چاله موجود دی نو داهریاونو منه رد نو دویم الله یو دی خو په یوالي کې الله چاته محتاج نه نه الله صمد الله بنیاز نه الله غنی مطلق دی دا الله هو صمد په ان زمانا غانی وسرن نقل کوي قرج اې د ته دا, دا عبد الله ابن عباس کوله اسومدو ماوسمدو الای فی الحوای صمد دی تهي چاغه تخلق په حاجتونه غړی جوړی غړی تنه غړ او الله هو صمد الله به نیاز نه الله ذاته محتاج نه او ټول خلق الله ته محتاج نه ټولم یاله دا, دا الله نه څوک پیدا نه نه ولم یولاده او نه دا الله دا چانه پیدا کړي شوی نه ګوره دا نه پیدا ولده حقي او د حکمی دواړه کوي د مشرکین دوړه قسمه عقیده وي د جاهل مشرکانو عقیده دا چې الله ولاد ده څنګه چې زونګ اولاد دي نو الله <سؤال> چې په دوه رد کئ نو الله وی چې الله پسنګ اولاد دي الله خو ځنيش ته انعام کې وی ان یاکون له ولد ولم تکل له صاحبهون وخلق کل شاین الله اولاد وسنګ راشي غیرت کړ دې په ولده حق معنی سورۃ الجن کې وی چې متغظ الله صاحبتن ولا ولدا دا, دا الله خزنېشتي نو درت کې په ولدې حکمي باندې دا په ولدې حق کې باندې حدو ولدي حکمي عقيده خود ډېر وو وسو د کافرو دا عقيده ده چې الله نائب باندې او الله نه زولې دي الله ولې اختیارات ور دا زموږ وصيلي دي موږ دوته وی دو, دو زموږ خبره الله ته رسېږي و الله پدورز کی جلا میا له دا دا الله نائب نشته نه ولم یولاد نه الله دا, دا چانه عبادت کی کیدې شي ګوره ولم یولاد مانا دا چې دا الله پلار ار نشتی نو پدېش کار لې چې دا قیده خوري چانه وا دا قیده او چې دا لالاځ نه خدا قیده نو چې دا الله پلار دی او الله دا چانه پیدا دی نو دا وليو دغه جواب دره چې دیتو ویلې کیږي رد مومتنه په مومتنه سره دغه معنا دا چې لم يولاد لم یلې کما انه لم يولاد دا الله اولاد نشته د لکه څنګه چې پلار نشته ده نو نه په د پلار والی غوټاسو مونږ نه لګنه نو نه په ولدیه تیته مو دا الله اولاد نشته او الله هم د چا اولاد کې کی نشي کېدلې بعضو پسيرينو داوم لیکلي چې د زرو خلکو عقیده دا, ہم لکل دی دا زن و چې دا الله خپل رده الله د چا نائب دی نو په دې وجه قران نه په پوره ترې کوبه نې کړه دا چې توحید خالص معلوم شي ام په اولاد کې تجزي رازي تماسل لذی نو الله چه د بسید نه منطقي مونږ دا خبرې کو الله بسید نه الله کې اجزا نشته نه لم یلد ولا یولد سبحانه ماذ مشانو لا یحد ولا یتصور ولاه تغیر نو دا ټول صفات دی سلبیه صفات و په دې سره صفات شبوتیه د الله ثابتي څرګو وحدانيت تعالی غلم یکل له کوفن احاد او هیڅوک نشته الله سره برابر په صفاتو کې جزئیت لا سگه موماسلت نشي کېدل له نو لیسه کمیس لې شيو د الله د سات په شان هیڅوک نشتيګ تفسیر کبیر کې امام رازي لکلني شرک په ذات ډیر کم شي دي شرک په صفات خلق ډیر زیات کړل نو قرآن چې زیات تو رد کین نو د شرک په صفات رد کای نو عالم یکل له کوفن احد اوی شوق نشته الله سره برابر په صفاتو کې احدن کړه په سیاق ته نه فکر اغلن و عامدا لا انسان ولا جنن لا نبي ولا ملکن مقربا وَلَا حَيًّا وَلَا مَيْتًا وَلَا شَجَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا جُوَنْدِهِ وَلَا مَرِ اِس سوک دا اللہ نائب نشی کہد لے لکن وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً آحَادَ تحارف تباری تعالی راہے نوست داد احفاظت کی نوست داد احفاظت بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَاقَ دا دو سورتوں نے دی. دوړم مکی سورته نه دي دا سورته 113 او په نزول کتاب 20 دی ورپسې سورته 114 او په نزول کې دا 22 دی دا 21 دی 21 22 22 دا سورته اخلاص دا یوه لسه نه دي او په دې کې سټه شرور بيانيګه د تاغي علاج دے. الفلق دا مکی سورۃ ده په نزول کې دا شلم نمبر سورۃ ده 20 او پرسته صورت الفیل نه دا نازل شوې ده حدیث کې راضي نبی له سلام بچی کله شپیو د کې دا نو دا دوا سورۃ نو بای او لاسونو کې بای پوکرنو پزان بای راو ما او دا وی چې شپې ما باندې نازل شي دي چې داګه مثل هیڅ کلمه نه لیدله او دا نسخه د حفاظت دا دا سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق او صورت الناس سورت الفلق کې صفت د بار تعالی یو بیان کړی او شرور پکې سلور دي ټول تور ته اعوذ برب الفلق ځان بچ کول غوړم برب الفلق پرب د مخلوقات سرا د فلق په انځمانه غاني دي فلق په معنا د سبا فلق په معنا د مخلوق فالام قام په معنا د شلول او د کولاول رازي دانا اوش لئی داگه نتیغ را خیجی داسه دا شپیت تیارا اوش لئی رانا تیراؤ خیجی سبا نو د کفر تیری اوش لئی گی توحید پا گرا گئی کنا دا اشاد جنڈا دا چپ چاپی را تو را دا منز کے نو تیرے د شیر اوش لئی د دا توحید رانا پا گرا وألأوذ <و> برب <بی> الفلق توه ززان بچ کول غاړم برب الفلق پرب د صبح سرا یا پرب د مو جوړه تو مخلوقات و سرا من شر ما خلق د تمام هغه شرونو چې پیدا کړل دي لَم ته عام دې ټول شرونو نه راو د خصوصي او شرونو بیان کړي چو ومن شر له راخیر انزا وقاب ده دا شر داغه تیرې ناکزا وقاب کله چره غونډ شي د شپې چتور تیار شي نو دشمنان غلاګر داخوان بار راوږي بلاګانی نو الله ته دا تیرې د دا شر نه مې اوساته دغه کاره تیاره ده بیا او پاتینی تیاره ده چه اپس ترگو نق کاری اغا ده شرک و ده کفر تیارا دک اللہ قرآن راولے گا چه پده سر تیاری ده شرک ختمی کی لیو خرجن ناسا من الظلمات الان نور نو داق ظلمات دی من شر غاسقین ده بدعاتو تور تیری دی گا پده وجه تفسیر رو علمانی ده ده مانا که من شر غاسقین حل وصاویس والحیل باطل و سوسی او حیلیک نو الله د دے تیرو د شرنا میں اوسا دے قرآن میں از دا او چرطہ بیداتو که اوسا اختان شم من شر غاسقین ازا وقب حدیث کی راضی نے بیر سلام ہوئی غاسق سپوگمائی توم ہوئی چھے دا په کسوف کې داخلے شی گیا چھے تیارے شی نو نقصان راځیکم نو من شر رغاث خل د شر د اغس پوګمای نه زا وقاب کله چې بینور شي کله چې خصوص کو سوپ راشي نو الله د دې شر نم اوساته زکه غلوتا او مصیبت رسون کو خلق ته موقم الویږي و من شر النفاسات فلق او د شر د پوکي کون کو نه پغټو کې نفاسات سے غد مونس را وردا اشاره د جداکار په خزو کې دی وی تعویز یو کو تعویز به و کماو دا پکل شروعی ثارونه زمای حدیث کې راځي تمیمه کونجه کا ټول من تعلقت تمیمه تن فقد اشراکا چا چې کونجه کا وا ټول نو شرک وک کو کونجه څه ته وي هارو به دستور داو چدا به په غاړه یا په مړ یا بخپو باندې ما شومان له تړلې خرذاتن كانت العرب وتعلقوها يتقون بها العين دا کو انځه کې چې په ما شومان وبې سولندولې د بد نظره د بچکولو لپاره نو دا ناجایز دی د تنیمه معنا تعویز نه دی تنیمه معنا کو انځه کړه مونږه دې کې معنا کړل چې تعویز دا غلط معنا کړل مجمو بهار الانوار لغة العدیث کتاب ده مولانا توحر پتنی گجراتی پینزا جد کتاب ده در خوله آغا دا تمیمه مانا که تمیمه خرزاتون او دا غم اللہ لقاری کرده میر قاد که نو کلا با تارون دموی پا غارو تریز رندی دیتر آبای که رتیمه تو ور رتیمه تو دا دواړه منه دی او ات تیوالتو پهوال څه ته وي چې خزه د خپل خاوند لپاره داغه د پاپن کول او تابیدارولو لپاره چې ژوند د مې وي دغه خله بندوم مناسب دا څه تعويذ وکړي چې د لړی خله بنچ نو دا تمام د تنفاسات وي اکثر دا بيماريانه د خزو دي نو قرآن په دیو جبه باندې لفظ د تنفاسات راوړل دی ومفسرین معنا کوي تفسیر الومانی د دې معنا کوي چې نفاسات معنا پوکي کول نه ني شهر او منتره جادو داو معنی دي خدای دې معنا د نفاسات معنا ده پروپاګانډه کول درامه کول چاپس خبره کول د دې تا شرد میډیا ده معنا زمون شيخان دا چې کوي وهم شر نفاسات الله د شر د میډیا نه مې اوساته په اوقاز په مجلسونو کې د اسلام پر مزاق او خندار لکه اوس او پټکي خلک یادی جمعه او مدرسې یادی کوی د شهادتګر دی او د شهادتګر دی پته نشته د شهادتګر دي څه ته کوی وینه حکومت دی ظلم د حقوق نسوان نمونه چاخلې اغوز کوي حقوق اغونو ور کوي او د شهادتګرد او مولاده د شهادتګردای په صحه دینو نظر ته په لوقته په مجلسونو کې و دا اسلام داخې اسلام داخې کافر ته ګور او د اسلام تشریته ګور او امین شر له حرص دې نزا حسد او د حسدګرد شر نه می وساتې کله چې په حسد کول راشي ګور حسد او بیماری ده او دا په اخصو تباه دا ډیره لیله بیماری ده په طببعتونو کې ډیره کمزورېبد د بیماری ده چې ته د بل, بل نیمت او د بل خوشحالی نه برداشت کوي وره زما د خو چې دله نیک او خلک متل کوي و زما د او سره غواړی شي چې دده میخ وورړي زما د هم توانانو شي خو چې دده دا وشي دی ته حسد ووي اول ومن حسد ابلیس اول حسد پاسمان پا کې جکړ دین و ابلیس ادم علی السلام صرا. او اول حسد په دنیا کې هغه قابیل او دهابیل قابیل کړه او هابیل سره برداشت نک نو خپل رو رمرک نو یو ګناه بل ګناه د لار جوړی کا شیطان وسوسه واچولا فدا د ور سره یاری دا دا دا خیرات قبول کا استا قبول نہ کړو نو قابل لغسر اغلا نو تاسو کداي جوړ کړل دا مجوسانو کور او نو دنیا کې قابل جوړ کړل دا د حسد د وجنه مړ یو موکه ناجائز قتل یو موکه او د شرک اډه یو جوړ کړل نو حسد بده بیماری دا تلبیس ابلیس کې علامه ابنی جوزی لیکللی منشر ریاس دین ازا حساد دا حسدګر دشار نه و ساتل چې په حسد کولو راشي بسم الله الرحمن الرحیم